què tal? Ja tornem a ser vosaltres un altre dilluns, encara que bé, és un dilluns una mica especial Sí, no som dilluns No, sí, so, som dilluns som sí, dilluns sí. però... sí, sí. Bé, no ho sé, arregla-ho Bé, expliquem-nos Avui és la festa major de Breda I clar, nosaltres que estem aquí a Breda ens agrada molt anar festa i així, som una mica ferreros i bé, hem dit, oh, com que és la festa major de Breda què fem? Doncs gravem el programa el que esteu escoltant és un programa gravat perquè no passarem un dilluns sense programa la gent no podria aguantar mm. exacte, ens agrada molt estar amb tots vosaltres i amb totes vosaltres sí, i avui Bé, si veureu no trucar, truqueu, però no hi ha ningú o sigui que vosaltres mateixos si volumint els altres dies no truqueu doncs ara sí, què vols oh. dir això? Que, que la gent em sembla que està començant a passar de nosaltres però imagina't que per fer la punyeta, tothom es dedica a trucar eh, avui, eh, demà. Bé, el dia que sigui. Que m'ha Bé, deixem-nos de dies i tal, i de què va el programa avui? Ja ho vam dir la setmana passada, aquest dilluns, van no és a dir, i ja uh, ens entenem. Sí, sí, el dia que eh? sigui. Avui? Uh, sí, perquè Perfecte, bé. molt bé. Eh, avui, doncs un dia com avui, sí. el nostre programa va de bandes sonores 2. Mm, ja Segones parts. Mm. Què, vols dir, Terminator. Va, ja vaig dir, Terminator, fons cristal. Aquesta també serà l'excepció i ho la regla. I bé, sembla que avui aquest dilluns l'oda també està una mica enropellada. I allunada, allunada de nosaltres. Mm, no, això aquí, però amb la veu... No, com de la veu una mica... Ah, encara ens agrada nostàlgics, eh? Sí, vinga, va, que sí? començaríem a plorar i això no és bo. No, perquè avui va... No se si faig, no se marxo, eh? I, no, no, no. home, ah. no, no. És en Xavi, es fa, ara ja... És, és, perquè... és la que és a l'estació. A veure, vull aprovar-me-la, de bandes sonores de pel·lícules d'acció i de bandes sonores de pel·lícula, bé, bueno, de musicals que s'han portat al cinema. Efectivament. I la primera banda sonora que posarem és de la pel·lícula From Dusk Till Dawn Ara es quedava molt bé, eh, però no digueu-ho <laughs> que en català seria obert, bé, ho dic en castellà no, perquè castellà. en català no ho de ser abierta a estar l'amanecer és una pel·lícula de Quentin Tarantino ja ho sabeu, és la penúltima no, no, pel·lícula de Quentin Tarantino perquè ara està fent una altra Robert Rodríguez, no? Eh? No És Don Robert Rodríguez? No? Val, està aixafant tot. Bé, és una pel·lícula de Quentin Tarantino, uh, amb en George Cuney, el cara fa de Batman, que també surt. Sí, a sí. home, el sí. d'Urgències. El d'Urgències. George, George Cuney. Ah, oh, que okay, again, again. Oh. Sí, okay. quin mascle. Oh, I sí. la cançó que posarem no és altra que Dark Knight, dels de Blasters. A dead man From a white tree People sitting on porches Thinking how things used to be Dark night And It's a dark night Que més vols, mira. Bé. Sí, a mi m'ha agradat. Plora d'espoguer. Hi ha un moment que aquí hi ha un pèl en aquest micrèfon. Mare adéu. Que anem de mal rotllo. Ah. Tothom s'està posant amb mi. Ja, jo, però, no costis el cap al micro que després... Oh. Bé, ha un estat teus... un moment de, de debilitat, eh? Saps que era cosa, però per que no. <ríe> va, ah, va, va, deixem -ho, deixem deixem-ho. A veure, com que avui va la bandes sonores, jo m'agradaria explicar-vos... Explica-ho. La teoria de... La teoria de... Mi, de la teoria de Quentin Tarantino sobre la bandes sonores. si us heu de posar així, no ho explicaré home! P si us plààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà aneu així. Bé, doncs, que fa un Quentin Tarantino abans de fer una pel·lícula, és primer té la idea de la pel·lícula, després què fa? Mm, després, què fa? Això ho ha explicat per ell mateix, eh? Bé, ara no ho explica ell perquè ho explico jo, però això ho explica ell. Després, agafa tota la seva discografia i la comença a escoltar i quan sent, jo, oh, oh, que acaba de picar amb el cop a la taula. Oh, aquesta, aquesta cançó és d'aquesta pel·lícula. La cançó li comença a despertar idees a la pel·lícula i fa la pel·lícula. I ell diu que si una cançó està ben posada en una pel·lícula, és a dir, si és apropiada, com se sap? Doncs, quan escoltes aquesta cançó, la relaciones amb la pel·lícula. I si no recordem el You Never Cantel nananana, nanana, nanana, que tothom el recorda en Paul Fiction. Sí, la setmana... No, fa dues... Com fa? Dues setmanes. No la vam posar? Sí. I és bé, sí, sí, sí. No, perquè no sé què més dir-te. Mm. Què fem? Canviem de banda sonora i l'estil, va bé, sí, doncs... Sí, va, presenta'ns la següent. Es presento la següent, es tracta dels temes aquests aventurers que es van posar tant de moda. A mi m'agraden molt. No ho sé, acabo fotre'mant en Sevina, ho sento. Oh! Oh! Oh! El protagonista o la pel·lícula t'agrada? Ah. No, les dues coses, eh? La pel·lícula, sisplau, el prota, de... què té ell que no tingui jo, per exemple? Em sabria greu dir-ho, sincerament. Ell no té perilla. Va, Ei! Mira, una cosa que tinc jo, que no sé. Però oh, vale. bé, no té. Ai, que bé. M'has deixat bé. Gràcies, company. Bé, el protagonista és el Harrison Ford, diguem clarament, és en Patata Jones. La Indiana Jones. La La Indiana, perdó. L indiana, L indiana. perdó. Oh, quin noi. Ai. Bàsquet. No, sí, Bàsquet, m'ha tirat un paper. Patat! Per què li has dit Patata Jones? Per què? És es que... És que eh, em va quedar-me... Ja Abans pel... pel... Que tio, tancel. Tancel. tio, tu i ja el pèl. Home, marxa. <ríe> És de la perilla, tio, <ríe> que si t'acostes donar el micro... Ah, ah no, no hi ha hi ha Sabeu què? Posem la cançó de disc a tu perquè havies dit patata. Mal, ja ho diré després, doncs. <fair> Sí, amb el fuet d'aquí... Sí, ja saltàvem per la taula aquesta que tenim. No tant, eh? No tant, eh? Bé, vosaltres perquè esteu aquí oh, ben quietes, però sí, vosaltres no, no, estavem aquí amb el venturant... Els botonets amunt, botonets avall, sí, i també era... aquí vida feliç... En buscant el compact per Ah, sí, que n hem, n hem perdut un. <ríe> és trist, és calla, calla, que Ai. em mataran. No, no, no n'han això. No n'hem no. perdut cap, que n'hem perdut un, però n'hem perdut cap. Bé. Com uh, que queda la cosa? Bueno, uh, no, és igual, no, dimensió esconeguda. No, no. Tiruriru. Tiru, sí, tiruriruriru. Sí. Mm, Digues. que us digui? Que ens comentis aquesta vegada. Ah, de això. saber l'origen d'en Patata Jones. Sí. Bé, Vull doncs... Quan jo era petit... Ai, ai, ai. <ríeix> em sona. <ríeix> ah, sí, però el canvio, canvio a la continuació. Oh. Jo mirava el, el Club Super 3. Encara el miro, però mira. Mira un Doraemon. Doncs eh, en el Clouse feien una sèrie, com, com es deia, la, la colla de, de les escombraries o la penya de la, la, oh, la, penya la brossa. Sí. Ah, això, doncs aquests. <ríe> la I aquests en un capítol eh, van fer una paròdia sis de la Indiana Jones. I el, com a títol li van posar així, amb, amb Patata Jones. I a mi aquest nom em, em va quedar i vaig quedar. Et va impactar, vams. Molt. I des d'aquell dia no puc dir-li de cap més manera que amb Patata jons. va marcar la teva vida. Si sí, la meva existència... Oh! Ja oh. M'he filmat i tot picant. Oh. L'edat, eh, l'edat, company. Sí, ja... ara he ja dit dic Doraemon, bola de drac, perquè ja... qui sap on para. Home, Doraemon està bé. Gràcies. Eh. God, Dios, Escolteu, God, això és un altre programa, eh? Ah, sí? sí va, no. Això és un altre sí, programa. Ara no. l'Anna ha de creure d'anar no. nostre. I ah, pel·lícules no, no, no. que no siguin d'acció. Pel·lícules com els musicals, um, com per exemple un clàssic, cantant sota... no us sona de res? No. Sí, molt molt. Un... No, no, no, un... Un... no, no, Cantant Santa del Puja... Fala, que per certa el van fer, si no m'equivoco, el dilluns passat a la nit. El diumenge. Diumenge. diumenge. Pel 33. A les 12. A les quarts d'una. L'alternativa. A les quarts d'una. Això és una gent informada. Jo he estat un diaris. quart d'una, eh? Si vols mirar pel·liquules bones has d'anar a dormir tard. Sí. Ah, exacte. Sí. sí. I mirar... bé. No dic lo dels canals, però bé. I és una pel·lícula protagonitzada per Jim Kelly. I que hem de dir? Escoltar-la, no? Segur que a tothom sí. m'usa sona, que és evident. No. Vinga, doncs, escoltem-la. de mostra, eh? Una versió una mm -hmm. mica... Mm, estranya. Salsera, salsera, una versió salsera. D diferent. No, no, ja, és així, és diferent. -diferent. Sí? So, però qui no recorda en Ginknell i allà abraçat a la farola i cantant aquesta cançó? Doncs mm -hmm. un altre exemple, que la música estava ben triada. i recordo el poli. El poli? Sí, quan es troba amb el poli. Que allà, i, I posa aquella cara. Jo te l'he vist. Eh? Bueno, jo rata, no l'he vist gaire. Jo <ríe> només el trobes quasi o sigui, aquest que va pagar a la farola, no? Ja et sé, allò que s'emprarà en s'enya. Xap, ensenia. xap, xap. La paraigua és tancat, el burro. Sí, també ah, s'ha de ser camarosa. Eh? Eh? Sí. Bon, Amb okay. un cop s'ha mullat, mira, ja no hi d'aquí, no? mm -hmm. ja. Home, és un altre dels misteris de la vida. Home, si, Manu, no... Va, aquí. potser es vol fer el macho. I avui no podem dir allò, truqueu, si no. Mm -hmm. no. No. No. no si sabeu per què. No, és avui que ho esteu desmitjant, eh? Sí, sí. Ah. ah, i tant. Oh, hagués pogut trucar? Segur que doncs un altre misteris de la vida, parlant de pluja, també, és com allò d'anar a la platja, que tothom allà banyant-se, mullant -se, i comença a ploure, i tothom se'n va. Ja, és, igualment és mullant igual. Oh, la tovallola... Ah, ah i el brunsfeixador... Si vineu i pots a dormir tranquil. Misteri resol, cada dia se prenen coses wow. moltes. Ah, la tovallola, ho és tot? Clar. Oi, acabem de sentir un timbre. Impressionant, impressionant. Arriba Déu el punt. El... Bueno, doncs vinga, d'un musical a un altre. Eh? Yeah, Ara aquest que que us vaig presentar, que és la tenda dels horrors. Sí que m'agrada molt a mi, eh? L'han fet molts cops per la tele. Mm -hmm. També la vam fer no, no el dissabte de la setmana passada. Jo l'he vist tres o quatre cops, eh? Tres o quatre? Sí, sí. sí. Per Nadal l'he acostumat a fer i el dissabte de la setmana passada... Home, jo el sonisot que l'he vist va ser pel programa de Flan que és el qual operada agrada, sí. i el, aquest dissabte passat, que vam fer un versió original, que ja seria hora. Mm -hmm. Realment té un títol per això que fa, fa honor a la pel·lícula. Horrors. Patètica. Què dius patètica? No. No. Va, marxa. molt. Ha de ser més divertida per això i estar al teatre. Eh? Clar, home, és que clar, no deixa de ser el un el... musical, un teatral. de yeah. Broadway, no, es diu? Yeah. Broadway, no, es diu? Yeah. Rocky musical, Horror Show. No? No. no, però aquest és un altre, eh? Ah, sí, és un altre show. Ara estem traient oh. faves d'uller. Em sembla que també hi ha la pel·li del Rocky Horror Show. Sí, sembla que sigui. sí. Tint -tint -tint -tint -tint no sé, va. Estàvem parlant de la tema dels horrors, tu. Escoltem-la, va. Sí, la sí. Va. You remember that total eclipse of the sun about a week ago? Daddy. I was walking in the wholesale flower district that day. Daddy. And I passed by this place with this old Chinese man... <inaudible> He sometimes sells me weird and exotic cuttings. <inaudible> Because he knows, you see, that strange plants are my hobby. He didn't have anything unusual there that day. So I was just about to, you know, walk on by. When suddenly, and without warning, there was this... It got very dark. And there was this strange humming sound, like something from another world. And when the light came back, this weird plant was just sitting there, Just, you know, stuck in among the zinnias. I could have sworn it hadn't been there before. But the old Chinese man sold it to me anyways. for la la la la la la N'hi ha moltes sí, d'aquesta pel·lícula perquè és molt llarga. Bueno, no sé si és llarga. No, una hora i mitja, escassa, i mitja. eh? Sí. Però, no, no. No. no, sense anuncis. Ui, te a TEL5 dura 3 hores, com a mínim. Mm, bé, sí, una versió crítica. I encara té la dopleria, no, sí, la dopleria, no sé, allò, la Carmen Sevilla... Ah, T'equivocava! Això, a la ai, planta, ai, ai. no? Patètic. Comencem ja a desfasar-nos, de eh? De generar, sí, sí, sí. Qui més poden? Vinga, doncs, sí. passem una mica més... Mogudeta la cosa? Més mogudeta, ja estic començant a flipar. Uau! Sí, comença a fer una humanitat increïble. Sí, estem aquí comprimits, som un ventilador que va a tota canya. No sé si us. sentiu. Doncs ja m'han recordat de pagar-lo, sí senyor! ara queda lleig, si se sent. Fonfi. Doncs vinga, quina és la propera? Sorprèn-nos. Doncs ara posarem una cançó de la pel·lícula Trinspotting, que vam fer fa poc, per cinema que molta gent ha vist i està molt bé política. Jo no! I la cançó va toca a menys de la G-Pop i es diu Las For Alive. Un moment, s'ha de dir una altra Ai. cosa, eh? No. Que aquesta cançó Aprofita. també Aprofita. és d'una banda sonora original d'un fantàstic curt que es diu Sikos. És la primera però... cançó. Però ara expliquem. Sikos és posterior. I què, doncs per que... això, mira, per exemple, a les pel·lícules de Tarantino hi ha una cançó, sí. que, que és d'algun autor, però ara recorda perquè és la banda sonora Tarantino, de Tarantino, la cançó, sí. és l'última que recorda, la meva la de cicles, vull dir. A escoltem-la, escoltem-la, escoltem escoltem va, tu. la que fem una mica sorollet, que el... la que fem el Compaq oh, oh, quin soroll més terrible home, ja ho he intentat de fer en solitat home mm, no sé si res ha sentit, però ja ho veurem ja ho sentirem sí, <laughs> perquè, tot i que hem dir que aquest programa era un programa de ràdio en colors això dels Compaqs encara no es però és que s'ha de comprar el dos codificadors sí. s'ha d'acabar de preparar la tècnica l'emissió mm. sí. aquesta pirata no no no. no, no, no, no, aquesta ja té... Qui comentar que Aquí hi ha el silenci, el silenci. full blanc. Doncs, eh, no sé, podem seguir parlant de transporti. O bé, bé. No, bé. No, no sentir com ens parlen. Què, què vol dir? De qui ens a mi les enquestes... Aaaah, perdoneu que no havia agafat, ara estava mirant la portada aquesta i per això no estava el cas. Oh. Perdoneu, oh, m'ha sempre estat a la barra. Sí, però... Perdoneu, tornaré a fer soroll. Oh, no, no deixa el no cop! Sé. Va. Ai, vau! Vinga no va, escoltem les enquestes. Vinga, doncs. No, no, jo no. No, no, no. En el món cinematogràfic, en el món del cinema, saben què vol dir. B.S.O. B.S.O. No no, no, no, no. No sabem res, ja. Aquí us ho diran, ja ho veureu. Molt bé. Ho bé. Ara us veureu una pandilla que ja haurà concentrat més al corrent que nosaltres. Molt bé, merci. B.S.O. B.S.O. Com si fos bé. B.S.O. Quina la banda sonora original de la vostra vida la que us hagi marcat la música d'una pel·lícula que... Ah, la música d'una pel·lícula. La banda sonora original d'una pel·lícula que us hagi marcat. No sé, a mi una que m'agrada molt és... Eh, és bueno, no sé si ho sé pronunciar en ingles és Mount River. És de la pel·lícula... Una de diamantes o... Desayuno. Desayuno de diamantes. Sí. Aquesta m'encanta, aquesta és... A mi aquesta és que la tinc, la poso molt eh, cantada pel eh, Luis Anstro i bo, aquesta m'encanta. Aquesta que... molt, moltíssima. Va... És la... Mireia. B-S-O. Donen un Òscar per això. Per la millor b s Jo què sé. Banda... <sínticomori> <sínticomori> <A> <sínticomori> a ver, banda de Sonora... No sé què... Banda de Sonora... Banda de <fie> Sonora... Hola... Falta una cosa... Banda Ori... Ori... Molt bé... I referent a aquesta pregunta... Quina és la banda sonora original que us ha marcat la vida? És a dir, la que us de totes les pel·lícules. Hi ha tantes ja que no sé ni què dir. Una pel·lícula que ens hagi agradat la banda sonora. Vinga, te'l escollarem? No? Carras de fuego. S, B o S? B i S. La el cinema. Per l'altra, t'ha d'anar primera paraula? Donen un Òscar. de original, que li ha marcat la vida. Què, què, pel·lícula No ho sé. No sé. No m'agrada jo el cinc d'aquí. No, no, no ho potser. Ara cal molt per fer-ho i no ho sé. Vosaltres, a alguna pel·lícula que amb aquella música dieu. És que no... No puc oblidar la pel·lícula de tanta música com hi ha. Pare, porto Jaume a com diu. és allà? Que és allà? Ja. Que és ja. <risos> <meu> allà? <no> <susurra> jaume, jaume, vine cap aquí. <no> jaume, vine un moment. Que no hi ha això. A món del cinema de es. Oh, sí, queando. No, no, no. Jo he voi a les coses. Per que socorro? Socorro. No passe no, no, no sí. ¿no, no, no. sí. ja una altra temporada. Eh, eh, i la película. Jo sí, va casa a la valltiga, ja Un tren, se que després tot de romai més. Va, ja no pots dir-ho així. I el silenci. No, no, no. I vinga. Espabilat, tio. Cuidem-ho que l'ha punyat, la meva dona. Què dir? Ah, no, Banda sonora original. 30 <continu -se> women walking on the street. 30 women walking ah, bon. <tic tic And> on the on the street. I am a Tupadu. T'estic una mica enregullat, eh? Escura, eh? Es escura. Let's do it. Fight, fight, fight, fight, fight, fight. Hey, hey, hey. Edison. Pessada. Què? Una mica pesada. De la pel·lícula Four Rooms i la recordareu més bé per l'anunci del Renault Megane. Sí, de fet, sí, sí perquè sí. És que... tampoc he vist la pel·li. Sí, sí, jo tampoc sí. he vist la pel·li. Eh, però què passa? No aneu al cine què? No. no. No, és que el més... No tenim temps. Cul... Ni pel·les. Sobretot pel·les. Ja ho sé, que soc el més cuó. Passa algo. Tens problemes? Ets eh? periodista. Comencen a haver-hi mal rotllos. Sí, eh? Mira, però, perquè estic a l'altra banda d'estudi, eh? perquè si no salto i... Ui, està anant mal Jo' Ja ho vaig, ja ho Aquest tio ja recorda allò de la Guerra de les Galàxies. Ja estem més bé. Se n'ha anat. Bé. Ara comencem el programa a la nostra manera, perquè fins ara el fèiem com ell volia. Sí, sí. Vinga, doncs. Què fem? Què toca ara? La Guerra de les Galàxies. Ei La millor pel·lícula de l'acció. Què fas aquí? Ara que ens hem sortit també tots escoltarem dir, actors, uh, actors can... el mateix que en Patata Jones ara es diu Patata Solo ara sí, és en Patata Solo, mm -hmm. Patata solo. Va, era, perquè és com el programa que és, però vam gravar i... deixem-ho deixem i... deixem ja. estar, deixem estar tornem a estar a en no ten, es una altra dimensió pel·lícula aquesta d'en George Lucas i banda sonora d'en John Williams, que escoltarem ara, no escoltarem el tema clàssic sinó que escoltarem la marxa imperial que a tothom li agrada molt, doncs escoltem-la sí? sí, doncs endavant la sempre impressiona. Ja, M'està imaginant en d'Arvida. Sí, sí, ho ja hem sentit i tot. I, I per què l'ha usat precisament quan he entrat jo? No per res. Ah. No, ha estat que és una de la vida. Que calli, calli. Ah, no, Guau. Ah. Ah. No? Ah. No, no, no. no. Vinga, doncs dona película d'acció, en passem a una altra. Val. Sí, us sembla bé? Sí, sí, és de conya, eh? Ah, perquè si no també, eh? Quin altre llibre? Ui, que està amb el rotllo! Un altre que també... Ui, anava a dir una bestiesa, no? Quina Quina dir? Anava a dir molt gran, eh? a eh? dir? Jo no hi Sí, eh? Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Oh! Quina obsessió amb aquest noi! Ah! Oh! Eh, eh, ah! és un amor... Plotòlic. Sí, sí, <ríe> Ostres, després d'aquest crit la neu quedat assordat, sí. eh? Saps que tots els articulats, d'acord? Mama, men, malament, guitza com puja això. Ja estan uns vermells. Mar com putes ditem-me. Mare meva. And xianco, Nerri. Arribeu. al TV3. Ah, exacte, xianco, ah. xianco Nerri. No veus que s'hi ditzen, patates i els farem un sopau i que es foli per si. Oh, mate, no ho puc veure tota que. que Goldfinger. És una típica que fa una 3 cada dos per tres. I, per que, no és el, i que no és el Golden Knights, allà en Golden Night no. no, encara no, no hi haguem arribat. Que tens en contra, Golden Knights. Golden Knights. Està per la Tina Turner. Per, per la Tina Turner. Però aquesta, aquesta cançó ja no tenim molt sentida i aquesta... Goldfinger, Goldfinger, no? va mm. un sí. Sí. No, Goldfinger va rebre un Oscar. No, però va rebre un Oscar. És molt maca. I... Eh? I per Bé. això preferim de... Deixeu sentir-la. No us sé. posa! Va, posa. va! Home, després de la propaganda que us faig... Va, posa! La cançó. El bueno, tema no és eh? maco, no és Proba. original. No hi ha la noia que canta. No. Sí. No. Sí. Però no us en no recordeu? Una... Quan, es... mica quan escolteu finger. aquesta cançó no us recordeu? Aquelles noies totes... Astruent. No, és en principi. Ja van reconegut que és un gros, un no. vorret no, aquell detall, i mm. que surten de dit de sotterra en un en un com una columna, és una no? figura, sí, sí. no. Ai, ai, ai. Sí. Estem no. parlant d'una altra pel·lícula de science-fi. Sí, aquelles noies pintades de daurat. No recordem. No, perquè han, estan diplegades, pintades. És com no li fet el top a la nuca com va busca d'un petitió, centre sí. grand, eh? Un petitió, el deixen i quan es desperta es troba que surt un senyor bruxo ha pintada. Correcte. Que oh, ja que I es va morir perquè no tenia una petita part de la seva pell sense pintar. Si n'hi hagués tingut només una miqueta, el rodeu a l'escana ah, oh, no. oh. ah, no oh, ja i es viscola. Però que ja està, diu una pel·lícula. Ai, ai, oh, ai. No, perquè l'arquitecte, aquestes coses, poca cosa, eh? Too sí. Night. Night. Sí, oi? Jo prefereixo aquesta, night. També. Night. també. Sí? Maria, Maria, night. Maria, night. Maria... Ui! No fes, no. sí. Ja la posem així? Quina, quina posem, sí. eh? Aquesta que se sent de fondo. No sento eh? Ah, sí. no em diu res. No us ha diu res, diu moltes coses aquesta cançó. M'estic emocionat. Ai, ai, ai, però no que hi deixis un picat. De més sí, company. si no hi ha gent que parla. Estic emocionat. Oh! Se sent emocionant. molta gent que parla. Oh, m'ha clavat un cop molt, molt baix. Sí, escoltem la cançó. Ja escoltem la cançó de la cosa de gent. Sí. era una altra, eh? ah, No sé. Aquesta era la de no em sembla. No, no sé. És que no, és que ho sense dir res. Ai, sí, no. a veure, una mica. Has vist la película? Sí. West Side Story. Na, na, na, na, na, na, na. També. Sí. Explica també del que seria la història de Romeo i Julieta, no deixa de ser això. Atre cop. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No deixa de ser això. No deixa. Ah. Sí, sí. No, no. sí. Oh, bé, Dues no, bandes. Ell i ella. La Maria i el Toni, s'enamoren, sí, sí. ah, sí. hi ha el cosidolent, tot plegat. Ramiro, a veure que també hi ha el cosidolent? Clar. Ai, no és que no l'he vista, bueno, tio. Bueno, dolent, depèn, si mires d'una banda és dolent, i si si mires de, de banda és bo. Sí, sí. O sigui, que deu ser bo pels seus interessos. Clar, clar. com tu. Però és a dir, que és bo. Sí, depèn, el per ell no, és bo i els dolents. Sí. El també que això recordi no, eh? No. A la site story. Acaben allò... Al jo, jo em, enissos... sembla, em sembla que van morir ella primer, i ell se la troba i també es, es marge. Oh, però, però a veure, eh... si es va morir com se la pot trobar? Que va tenir una aparició allà a Plaç. Ell, ell. ell la troba a ella. Ell la troba a... ah, morta. I ella sí. Per què? Va, no, ja, Avui no podem dir allò que si ho sabeu truqueu-nos. igual, tampoc truquerien. No ho crec. No, no, no. Jo estic amb els oients. Jo crec que truquerien. Que s'estan reprimint en aquest moments. No, exactament. no, no exactament. Xavi? Són res, i ara què fem? Canviem radicalment... Totalment. Doncs passem a una pel·lícula del senyor Spielberg, de nou en banda sonora del John Williams, i ara ja escoltat, i uns pocs. Aquest és el tercer. No hem patat a Jones, la Guerra les Galàxies, i ara... el tiburón, el tauró. Sí. Una pel·lícula que també em agrada molt bé, eh? Sí que fa por, eh? I llavors diuen que em vaig passar també en Tarantino. No. Oi! Però... A veure... O sigui, no, no, no, no. Si aquest compositor ho ha fet... Tu un piló de... de... d'això? Bandes sonores? De bandes sonores? Yeah. Què vols que t'ho digui? Oll, llavors també... Va, està bé. Sí, bien mosa. Ho retiro. Oh. Va, vale. vale. vale. vale. Sí. Va, Va, vale. Apa. L'escoltem, doncs, eh? un t'aura, però deixa de l'escoltem. Película que la fa molt sovint, a tibet. Sí, ara les fan a les tardas ja, i ha horari infantil. Ja no fa que Ja ja no fa pau hora. Fins la 4 jo... ja. Em sembla que ha tornat espinyola o ferro cincit per aquí. Mar, sí. això vaig ningú la... com a l'obra no soldò, com a calle de aquell camarón, nesa. No, no, no, no, no, no, no. Però Però és per no? això Sí No sabem si s'ha acabat o no, ben bé. Sí, s'ha sí sí, acabat. s'ha sí, acabat, no, s'ha acabat. El programa no, eh, la... Ah, sí, el tauró. Sí, clar. Bé, continuem. Continuem. No sé, què us agradaria No sé, què us agradaria escoltar ara? Aquí tenim... Oh, no! No! Sí, no! no. Aquesta, aquesta, sí, aquesta! Una altra, clar. és home, ja, jo, sàbi, aquesta, aquesta, aquesta! Home, no. que jo i el Xavi volem aquesta! Quina Jo tinc disponible no. la d'Armelita al 3 i... Xiii! Que volem aquesta! Va, va, home, està bé! Posem aquesta! Volem... Dos milions! No. que està quedant un caire casolà, avui! Sí! Mm. Està amb quins dels micros, que vol? <ngrés> sí, no sé... Molt casolà! Bueno. Va, escol escoltem, què escolteu? Sí. 2001, farà... Odissea en el Espacio, tocada per l'orquestra de l'Opera de Viena. Eh? Composada pels senyors Covid. Traus. Com s'hi diu, s'hi sí. ha? Sí. I és el tenor i blau. I, sí. és... I aquesta l'hem escoltada des del principi, no podem xerrar. Vale? Ah, pues va, va, va, va. Vinga, posa-la. Estaven tots estiguis Sí, sí, m'ha impressionat. Home, jo recordo la de la Trinca. És que 2001, ho sento, però vaig quedar-me dormir. <fixi> És una pel·lícula dura. Ah. Molt dura. Eh, dura, allò, dura molt, sí. sí dura. també dura molt. <fixi> És allò heavy, tio. Una mica pesada. No és normal. No és sí, sí. Avui està quedant... Pesada, la... pesada, eh? <laughs> no deixes una paraula. Clar, sí. com que no diu 864, 865, doncs ara diu... Ja, és clar. pesada. S'ha de fer pesada sí. amb una sí, altra sí. pesada. Estàs quedada encasillada, tia. 864, 865. no et No et vols tocar. Està a gravar. Ho necessitava. Fa una cara de satisfacció ara. 864, 865. fes ja està. Sí, sí, 8, 5, ja i tot, ja. Has vist trens potig, Home, veure -ho no ho sé, però sí que es pateix els efectes. Vinga, dos, posem ja, em sembla, la, la que serà l'última cançó. Vols dir? L'última banda sonora, si més no la penúltima. L última, l última, l última. Sí, ens ara ja m'he perdut. L'última banda sonora. Blade Runner? Sí, era, sí, Blade Runner. Película interpretada... Per embassar! Per, envers. per envers. Sí. Ah, Sembla que hi hagi un club de fans aquí a Prenònia. No, però és que en Patata Jones, van bueno, un Patata fort a veure, fet... les millors, és clar, ha fet les millors pel·lícules. Esclar. No, home, home sí. Blade Runner, home. quan es va filmar, es va considerar que era un fracàs total. Uh -huh, sí. Ha acabat de tenir un èxit i no esperat. Sí, sí. És boníssima. Ja es pot veure és amb boníssima. les diferents versions que hi ha. Dir... Boníssima. Com... L'última imitant el, el, el Quinto Elementa. Què passa amb el Quinto Elementa? A veure, el Quinto Elementa imita el Runner, eh? Si no sí. l'has vista... Val. Qui l'ha vista aquí? A l'imita. Val, Qui l'has vist el aquí? Jo no. Jo l'he vista. Tu l'has vista? Sí. I què? Horrorosa. Què, què? De què va? A veure, o sigui, la, la idea és bona, però de la manera que es porta, no sé. Si és un to humorístic bastant americà i no és americana sí, sí, sí, sí. bé, però parlem de no de com si fos ja ho sé com una altra vegada ja ho vam dir però és com si fos americana ai, perdó bé, parlem de Light Runner és de les dues millors pel·lícules del Ridley Scott la primera va ser Alien i a... després va fer Light Runner em pensava que era més antiga quina? no, és del 82 Ui, si hi ha unes mentides, 77, no? Sí, 77, 79, una Allà, cosa així. Sí. déu sí. oh, eh? Eh? El 77 és la guerra galàxies... No, no, no són 79, no, 79. I sí, sí. 3 anys després... Sí, eh? mira. Sí, eh? Com a radio. I un bon estrup. Oh! Doncs, doncs ben bé, com els pocs mètodes que tenien que força mèrit, eh? Sí, sí. Bé. Molt bé. bé. Escoltem aquest trosset de banda sonora. No és la comercial que tothom coneix, és el tema d'amor. Mm, es pot recordar amb la rambada que li fot el Harrison Ford la... Que fi que sigut. Sí, que és... ah, la, la, a, la, que, que a la replicant. Això sí que també fa... La guapa. replicant també sí, és guapota. Però aquesta, eh? més aquesta per també és coneguda per tothom. Sí, la Shun Yong. Sehan Yong. Escoltem-la sencera. Però la love it Aquest trosset del tema d'amor de Black Rana, composat pel Vangelis. Com es diu? Vangelis? Vangelis? Ja ah, ens doncs. entenem. Sí, va vale. bé. Doncs fer la rectificació. Doncs, aquest fragment no posen en l'encontre amorós, perquè només aquí. Ah, ara t'escoltes eh? un bany. Uh, sinó que és quan el, el patat fort està mirant... Què fas? Està mirant unes fotos que hi penjades en un mirall. I això sempre ha quedat en dubte, aquestes fotos, a veure si el personatge que fa amb patata fort és també d'un replicant o no. Mm. No sé si l'hau vista. Mm, sí, però, però sí, no, no ho podem però. deixar amb incògnita. És que és un... Truqueu? No. No, és que és un incògnita, no. és que hi ha molts, i és que depèn també de la versió que mires, la del final maco o la del final trist, hi, passions, hi ha diferents passions? Sí. Ara no, 92 no. vam fer la director rescat. I això no ho Sí. No explico els finals, ja els explicaré. Si no, no, no els explico, no, no. Sí, fet... té molta tela, eh, les dades. Bueno, sí. però pues així, com que no tenim temps, no, no tenim temps, no. deixem-ho aquí. Ja Molt bé. Oh, tu, eh? Alguna cosa? Alguna cosa? No vols que digui. És que fa molt d'estar de conèixer Cint sí, i fa, fa posar allò, ai, ai, que, aquest noi, què li ha agafat? I tu tampoc dius res, Xavi. Bueno, doncs fa, ja. <ríe> ja. Estem nostàlgics, sí, sí. S'agrada sí. sí. sí, que la Festa sí. Major, ah, ja, estem en Festa uh... Major de Breda, perquè, oh, perquè avui no. som dijous, però demà però... ja comença la Festa Major, i dilluns no, ja farà i... 3B, m'enteneu? som dilluns, no som dilluns, però com si ho fossi. Som dilluns 4. Sí, estem a, a, a... Tard. És molt bé. Sí, són les... Vinga, doncs, falten dos de la nit. Sí, són quatre. Està... Ja, que la vol parlar. Digues, Neu. Sí. No, simplement que em deia Ja? Ja. Ostres! T ha ja. passat una hora? Ha passat una hora. Ens hem deixat molta música. Molta. Sí. Pudíssima. Hem deixat de parlar de moltes pel·lícules. De moltes. moltes. Massa. Molt bones, també. Molt bones. Extraordinàries. De la però, bueno, és el que ens passa sempre. Yeah. Segurament que algun altre plorà només endavant. Sí. sí. O terceres parts. Sí. Tio. Feix, feix sao, eh? ara ja faig tio. Feix sao. Oh. Què vols dir això? Doncs pues vinga, ara, amb la, amb la cançó que hem escollit per acabar. Chapo.. Xapó. Xapó. Xapó. Xapéau. No, no és la oh. francesa, però bueno. Xepo. Xepo. Ui, si sí, ho sabés, sí, sí. Bueno, cançó i pel·lícula, tot fantàstic, fantàstic. Algunes... Tot magnífic. Magnífic. Magnífic. Magnífic, sí. magnífic sobretot. Magnífic. Magnífic. magnífic set vegades. Set. Set, set. set vegades. Ja ho magnífic. Vegades. magnífic. Un, un dos, un, tres, tres un, set. Els set magnífics. Els magnífics. Els set, magnífics. set magnífics. Fantàstic. Oh. Músqueda. Sí, de... no, Leonard Bernstein. Bernstein. Leonard Bernstein. Oh. oh. Amb en Joe el protagonista, ben ben ben saps? Cap pel·lat. amb de la penya. Hostis McQueen. Sí, però aquell més maco, la calva pel·lat. Molt bona que feia la calva de Guanova també molt autèntica. I segur que tot recordareu la cançó. Home, oh, i si més, no pel tabaco. Eh? Mm -hmm. no Els que feien abans per la tele. Exacte. Ens veiem la setmana que Exactament. Ens veiem, doncs. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.